Slavosovia 84-a a fiilor înviere către Bunul Părinte al vieții. Aleluia, slavă ție Tatăl nostru, Bunule Părinte al vieții, te iubim și te rugăm. Iubește-ne, binecuvintează-ne și sfințește-ne ca din mormântul păcatelor să putem învia. Aleluia, slavă ție Tatăl nostru, Bunule Părinte al vieții, te iubim și te rugăm. Iubește-ne, binecuvintează-ne și sfințește-ne, dărindu-ne calea luminată spre împărăția ta. Aleluia, slavă, ție Tatăl nostru, Bunle Părinte al vieții, te iubim și te rugăm, iubește-ne, binecuvintează-ne și sfințește-ne, pentru ca are de credințe și iubirii și milii la cer să ne poată urca. Aleluia, slavă, ție Tatăl nostru, Bunle Părinte al vieții, te iubim și te rugăm, iubește-ne, binecuvintează-ne și sfințește-ne, de ne conducători, în vlavioși, cinstiți, credincioși, iubitori de Dumnezeu, ca să devenim poporul Tău. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, Bunle Părinte al Vieții, te iubim și te rugăm. Iubește-ne, binecuvintează-ne și sfințește-ne. Dăruiește-ne putere peste sete și fame, frig și foc, miros și vern, întuneric și demoni, păgâni și secte, ca să încă puterile iadului, biserica ta ortodoxă, nu o pot bilui. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, Bunle Părinte al Vieții, te iubim și te rugăm.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 pentru că în slava sa pe Fiul tău cel iubit să-l putem întâmpina.